Dia, dia. Dia ja A Quart FM Parlem it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem Un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garulena. <tunído Shout out> Benvinguts una vegada més en aquesta nova missió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres l'Enric Ortega. Hola, Enric. Bones, què tal? Com estàs? Molt bé. Gràcies per haver vingut en aquesta nova missió i per compartir amb -nos nosaltres una de les teves experiències i aquesta música tan bonica que ens has portat. Bueno, espero que us agradi. Perquè la gent que ara fica a la ràdio i comença a escoltar l'entrevista digui què és aquesta persona i pugui tenir ganes de quedar-se, digue'ns alguna pinzellada de qui tu Uf. I, bueno, així em van ràpid, doncs em dic tal, l'he n'escoltat el lloc, la teva posició, perquè la gent dic, ai, vull conèixer aquesta veu, m'agrada aquest noi, en Quique. Doncs, aviam, uh, sóc en Enrique Ortega, uh, quasi tothom em coneix per en Quique, cosa que estic intentant canviar, però ningú em fa cas. Vas deixar el 19 de març del 75 i m'he passat la major part de la meva vida a Girona, tret de quan vaig anar a estudiar a Barcelona arquitectura. Per tant, cosa que vaig acabar cap al 2003 per tant ara mateix sóc arquitecte, per dir-ho d'una manera Home, amb el temps que vivim té molt de mèrit seguir treballant d'arquitecte sí, molta paciència i tant, brutal, que llavors en parlarem, compartirem sí, experiències sí. i posarem alguna proposta no, de futur, alguna nova manera de treballar que pugui ser més sostenible, no? Ah, sí, em penso deim. que ens tocarà marxar a tots d'aquí una miqueta. Sí, no? <ríe> sí. <ríe> que no però, sí. Per... Home, tenim altres planetes, sempre podem... Sí, o altres països, o altres països. no sé, <ríe> per anar a destruir, perquè és l'únic que fem. Sí, perquè la veritat és que Déu-n'hi-do vegades, sí. l'ésser humà. L'aixefamenta que portem. Com cada setmana, la persona que ve al Parlem tria cinc cançons importants per a la seva vida i la recepta de cuina. Uh -huh. La primera cançó que ha triat en Quique és Né s'obdorme, que és una òpera. Sí. Què has triat, aquesta cançó? Bueno, és una ària d'una òpera que es diu Turandot que la vaig sentir en una pel·lícula penso que eren Los Intocables de Leon i és una pel·lícula que casa tant a la meva mare com a la meva pare i així els molt. I, i a mi també i va ser una miqueta, quan m'haves dir de venir, vaig pensar, dic, mira, pues, serà un moment per, bo per aprofitar i dedicar-los alguna coseta als meus pares. Saps? Que fotut Com sempre. es diuen els seus pares? L'Enric i la Manoli. Enric i Manoli. Sí, en Manoli sí. I, i bueno, sempre m'han fotut un cop de mà amb tot. El que passa que he no he sabut agrair los sempre, i dic, bueno, ara que sortiré a la ràdio, aprofito i els dedico que a la Que bonic. Cançó. Bueno, no sé. I tant. I tant. A vegades costen dir aquestes coses i val la pena dir i compartir-los amb les persones que han anat a la vida, sí, que són els nostres pares. Sí, sí, sí, sí, la veritat és que sí. Doncs els dediquem, els enviem una forta abraçada i un gran petó i que la disfrutem tots. Que cançó tan bonica, Quique. T'haig de reconèixer que ens hem emocionat, hem pujat el volum i sense aquests, per, per, si tens un bon dia o un mal dia pots cridar, celebrar de sí. les dues maneres sí. xisclant sí. d'alegria o punta de pena. Sí, exacte. Estàvem parlant amb Quique, a veure va, vinga, parlarem ara de, de la infantesa i se m'ha conegut la pregunta de quin era el teu frenar preferit Hòstia, i qui em dius, espera, que ja, que ho estic notant el gust a la boca. Sí, sí, sí, era pa amb xocolata amb mandarines pa amb xocolata i sí, mandarines. Sí, sí, la fruita sempre m'ha agradat molt i la xocolata el que fa és realçar el gust i me tornava boig i era la barreja del pa moll amb el suc de la mandarina i amb la xocolata home, oh, la el, xocolata, és la, és les, demà... les fondis de xocolata no? estan molt de mod i la mandarina queda molt bé també, per als sí, les taronges, l'altre dia sopant amb uns amics un va fer, estava una fondí i estava menjant una una taronja, això i me va demanar una monja de taronja per fer que justament això. aquesta barreja i sí, sí, el, no sé si és bo, és barrejar-ho. Sí. Quin germà ets tu, Quique? Dels quatre que som, tres, el tercer. El tercer? El tercer. I són dones, les altres, no? Sí, la Laura, la Recaña i l'Adriana. O sigui, els ens enviem un petó gegant. Unes campiones, les tres. Home, tres espera de dones. La teva mare, el teu sí. pare i tu estàveu ben contents. Estàvem molt contents. Normalment som els que escoltem a casa. Sempre ens han dit que tenim mal a fora, a dintre no, ens han dit que escoltem molt. Oma no ens deixaven xerrar, bàsicament. Home. Xerraven elles. Oh, és, un, és una bona tècnica per seduir, llavors a les dones, perquè si sents escoltar una dona, tens molt de maniat, <coughs> que vas lo que ens caixem, bueno, és que no ens escolteu. Més que persuadir per ser al bon amic, amic. Eh, sí, sí el bon amic, però l'altre fatal. I veus la típica frase, no? amic sí, però sí, amic la mar. Sí, és molt bon nano. Sí. Sí, M'agrada més fill. el gamberro. Sí, bueno, no ho sé, oh, no, no sé, de de tot. Però hi teniu un, un fill no, no, no, no, no, no. que una persona com que escolta i tal, o que fas cara Vai, amb noi, jo tu, vull no? tenir fill com tu, sí, no, no vull tenir un fill amb tu, no, com tu. <ríe> Home, potser el tindria, perquè sabria que... Bueno, bueno. en parlarem més tard, doncs, <ríe> més tard. Fem una miqueta un repàs, una miqueta de petit, que miraves a la tele, per exemple? Hosti, aquest, quines sèries o, doncs... o què jugaves al pati no sé, perquè coneixo una mica més en Kiki quan era petit o l'entorn en què et movies amb els companys d'escola vale. no, a l'escola uh, sobretot jugava al futbol hi havia allò de el cavall fort penso que, és que era molt perillós que el van estar prohibit sí, sí, sí bueno, jo jugava sí. i encantava la vida però llavors em van dir que era tan perillós dir, poder sí", mm. i no ho veia ja, però bueno, nosaltres no ens va fer mal mai Vull era dir molt que... divertit sí, sí, sí, molt divertit després eh, hi havia uns quants bèsties, però bueno, era el que passava. Uh, futbol, sobretot, és el que ja t'ho i qualsevol... Feies cromos, t'agradaven els cromos, les col·leccions... No, no? no massa, no massa, m'avorria bastant ràpid d'aquestes coses, perquè, primera, que tampoc usava demanar calés per comprar cromos, perquè no li trobava cap sentit allò de, bueno, tinc la col·lecció de tots els cromos de futbol, que eren les col·leccions que hi havien. no, jo els del Barça ja em feia prou. Tenia el pòster de l'equip del Barça, la Boixis, tenia habitació plena. Del Barça? Del Barça, sí, sí. De o sigui, en en havia... Maradona, en Juster... No, no, jo, jo, però no no. Casa... No, no, no. A nivell familiar, sinó a nivell teu. A nivell meu, sí, a nivell meu. No, no, la meva mare no el traga al futbol. I, <laughs> I les meves germanes jugaven a bàsquet, les dues grans. O sigui que tampoc eren massa aficionades. I, i jo tenia doncs, això, els pòsters que hi havia a l'època de Maradona i en Juster i així. Recordo allò de pòsters de... No sé si es patrocinava una caixa de s'ha no sé no recordo el nom uh, Què més uh, m'has preguntat? Però parlàvem de la teva infantesa ah, de, de l'hora del pati, dels amics de com us distreieu, de bueno, inquietuds què passava, no sé Clar, jo quasi amb els amics del cole vaig fer ben poques coses anaves? Anava a la Bruguera, a Girona Sí? Hòstia Hi havia rivalitat entre els dos col·les em sembla que sí, però jo no vaig notar mai. No jo mai. Fet, hi ha un partit de futbol que havien fet. Ah, sí? Fèiem, vale, partit, feien, fèiem fer un partit de vegades, però era contra els i era com el derbi. Ah, d'acord. Vale. Llavors... Ah, però sí, ja no hi eren I a més aquests... com passar per... Bueno, ets, ets un ninyat, i ets la més a la Llavors coneixer gent i veus que és encantadora com tu, i la gent maca cada col·le. Exacte, exacte. Però bueno, era aquest... aquest pique sí, divertit, sempre s'ha dit, no? sempre s'ha dit. Era com de cada curs també et picava, no? Allò, sí. uns contra altres, doncs... Pues... No, havia sentit també coses com que catalogats no? que nosaltres érem per dir-ho d'una manera els més quinquis i els de la Ximena I eren els pijales, més... Sí, més exacte, exacte I en part però una mica veritat eh? sí, perquè ser, la gent pensava que ser. vés a saber que en el fons era una escola pública com una altra però exacte, que... exacte, exacte. i amb els del col·le no feia gaire coses, com que jo jugava a futbol doncs si feia alguna cosa feia més amb els de futbol però bé, bueno, és allò que fins que no tens 14-15 anys que no te comença a espamilar Bueno, això, per tant, em passava la major part del temps pues, amb els de casa, o així... Home, oh, hi uns quants coses. a casa per anar a fer coses. Sí, per estar entretenguts, ja... sí. Tens, tens, tens, un de, tens un equip de fupito? Sí, un equip de fupito, sí, sí. <ríe> ja. sí. sí, sí, la veritat és que sí. sí Tenim un suplent i tot, que seria la meva mare. Faria suplent, eh? com cinc ja en fem prou, doncs pues, és <ríe> sí, sí. I quan decideixes que vols fer arquitectura? T'haver d'institut sí. o t'haver abans? O com... Bueno, diria, diria que ja me'n venia des de petit. I et fixaves perquè... amb els edificis o en les funcions? Sí, no, i quan vaig allò, començar a treballar per comprar-me la meva primera moto, pues ja vaig estar embolicat quasi tot amb coses de construcció. O anava a, a l'empresa on treballava el meu pare a carregar camions, o havia a treballar per alguna empresa muntant de d'aigües i així en habitatges de construcció i així i sempre he estat com molt a prop d'aquest món. I també bueno, se'm va aclarir bastant el món quan vaig veure el pla d'estudis de la carrera i vaig veure que no hi havia química, i vaig dir que oh, això m'ajudarà bastant perquè no m'agrada la química, i bueno, va ser una mica això, no? el fet d'allà de, de ja anar una mica encaminat i decidir-me, perquè em va fer decidir que no hi havia química. Sí. l'Institut vaig anar al Vives, ah, Vives que, bueno, no sé si ells se'n recordaran de mi però jo sí que me'n recordo del Vives, que vaig tenir una temporadeta així moguda sí. Sí, bueno, però el primer any que és allò, el típic que Bona arribes que sí. Gent nova... Oba, era molt gran, l'institut, eh? Sí, dir, era, sí, sí. Hi havia molts, molts, molts grups. Era com l'institut quasi que agrupava molta gent de molts pobles del voltant. Sí, dir, que sí, sí. Ara no ho és sí. tant, però jo, jo recordo de passar d'una escola que era una línia curs, arribava al Vives i hi havia sí, sí. 5 o 6 primers Clar, o no. més. No? Jo, era com om, oh, quanta gent, dos pavellons al nord, sí. al sud, no? Et, El meu any quin... va arribar la primer fins a l'H, em penso, Imagina't. o algo així. Sí, sí, sí. Bé, a més a més, va ser un any que... Uh, ens vam moure molt perquè si uh, érem els que estàvem més a veu pla i si hi havia algú que es trencava una cama o no sé què, no sé quantos, ens feien canviar de classe i nosaltres vam moure ah, sí que llavall. passava això, és veritat eh, eh sí, que sí <laughs> Però, pues, que allò, ara t'ho remenàs perquè hi ha un que et porta que sempre havia un o altre que... que tenia alguna història pues, doncs, a la nostra classe ens van... Sí, ens van canviar tres o quatre vegades en un any que dius, bueno, cap on te vaig, ja no sabies ja. a quina classe si arribes totava. al matí i Sí, sí, sí, I, i en el Vives vas conèixer gent molt maga, alguns que ja venien del Bruguera i després gent, això que deies, de pobles de Llagostera, eh, que més de Caldes, també, no, gent, gent molt trempada, la veritat, no, però s'agraeix. Ho he divertit, jo m'ha recordat sí. que va ser curiós com començar al Vives i tenir força llibertat, però llavors van arribar els d'ESO, quan jo feia mm. tercera cova van arribar els d'ESO, cou, i me'n recordo, i veus unes al pati i pensava, ja. com hem anat enrere, no? potser perquè, clar, érem massa petits els nanos. Sí, sí, sí. Però que ha un fracàs, començat a anar bé a l'institut, perquè és... No, i és barrejar edats difícilmentment difícilment barrejables. Que, que vol, sí, sí, que volen que ser massa possible. grans junts i massa, són massa petits per ser massa grans a vegades, Exacte. no? Sí, Exacte. Eh... Jo em sentia petita i ens portava 4 anys amb els de cou, però bueno, de 14 a 18 ja hi havia un univers, imagina't ja, de 12 a ja, 18. Ja. Bueno, ja de 14 a 15 a, 15 a mi n'hi va veure un que em va agafar per les solapes, per dir-ho d'una manera i em va perquè em vaig passar de llest i em vaig aixecar dos pams de terra, eh, que vas dir uf, ja m'han posat a poest una mica Cuidado. Cuidado. Cuidado Cuidado Sí, sí, ja m'han posat a poest, però esclar, ara si amb, no sé, o, eh? o 13 dius, puf, si n'hi han de 16 o de 18 per allà, corrents I són, que els és... tan grans també, no ha quedat sí, un xoc uf. com a adolescent, però ja els ho regalo jo... Sí no, no, a mi ja m'està bé, eh? Haber fet el LGB i el BUP i el COU. Em sembla que així... De, <ríe> sí, home, sí, el dia has, has pogut partit... tu. Sí, sí, i tant, i tant, i tant. I, tant. I després vas a base de Barra fer arquitectura, en un pis. Sí, no, vaig estar en una residència d'estudiants, un parell d'anys, i després sí que vaig anar a pis. Uh... Perquè els carrers d'orilla, feia falta temps per... Sí, sí, és d'orilla. És dels més dures. Eh, tu, és d'orilla. Eh? Parlar amb un jefe, jefe que tinc aquí a Girona, que és l'Àlex, que... Uh... És d'orilla de Tamari, però com a mínim a l'Escola de Barcelona, que és on vaig anar jo, és bàsicament com més d'orilla psicològicament. Mm -hmm. Sí, perquè apreten molt a la gent amb comentaris que no crec que toquin, com això és una merda, o... yeah. en comptes de motivar a la gent. Amb yeah. i... l'esforç que han fet. Sí, Vull dir, tampoc es tracta de compensar-se per l'esforç que han fet si allò que han, que han fet no està bé. Però pots però, una altra manera. Exacte, i... les formes, no? I mantenir-te una mica bueno, sí, educat amb la gent, no? Uh, I allà, depè... no tot és així, però depèn de quins professors és de, ei, tio, perdona, ja sé que no t'agrada, però yeah. m'ho pots dir d'una manera que no m'ha... Ma, que he dit, tras, yeah. trastocat o que he sigui he un trauma que em plagaven molts no?, d'arquitectura en comences... sí, van, sí, o sigui, sí va estar quedant molta gent perquè és incapaç de seguir el ritme psicològicament, mentalment i tot sí, sobretot això sobretot això. jo crec que totes les carreres són difícils la veritat i, uh... i també és molt diferent si ho fas per vocació no? o per ganes i t'agrada te estudiar t'es igual quedar-te més hores estudiant sí. si el que fas no t'agrada o no t'acaba de motivar és quan... No, no, clar, cada vegada, cada vegada és pitjor, sí, clar, clar, no, bueno, jo, jo realment vaig disfrutar la carrera, el projecte final de carrera, perquè Barcelona em va costar molt com a ciutat, vinguem de Girona, tal acostumat a sortir al carrer, trobar-te els amics i tal, en allà pues, tinc alguna que altra experiència com, que és una tonteria, però és per mi és desagradable, és un records sol Sí, sí, aquestes grans ciutats que, quan li descobreixes el punt dius, ah, vale, ho agraeixo, no? Jo que, que sé, surti... Joves, eh, 18 anys. Sí, no és gaire recomanable. Bueno, bueno ben, per depèn de, com depèn de com siguis. A veure, sí. fa créixer molt de pressa i... però realment ets sí. un ninyat. Sí, sí, sí. O sigui sí. Que... I tant, i tant. Et sembla que has de fer, vés saber què, i arribes allà no, no, jo... i amb un mal urdo... Hasta per moure't per la ciutat o per... Allà bueno, a poc tro... trobant, a poc vas la gràcia. A on està la facultat, que és a final de diagonal que hi ha com vuit carrils o alguna cosa així, jo travessava sense, sense el semàfor, que dius, allà, no, no. no, no, no, no, no, no, no es nota que vets de Girona eh? que potser van a 100 per hora ara no però quan estudiar jo igual potser sí, ja, ja, ja. una velocitat d'això que dius Ui, com te l'estàs jugant, després aprens que has de passar, a passar amb el sàmafros però sense cap susto però bueno, clar, te desborda no? és allò que ho tens quan les coses són tan controlades en un lloc i passes a un altre que no, no controles res el tracte amb la gent és molt diferent eh, i d'allò vas perdut jo em vaig trobar bastant perdut d'anar allà. Va ser eh, una de les èpoques... Sort d'un grup que vaig fent allà, d'amics, que si no hagués sigut perquè ells... Vas no... Ja, no? Sí, sí, sí, vas sí. pinya i... He vist la sensació de apagar i si no te despertes no ve la mama a despertar. Pots dormir no, no, tota. Ja, ja. I clar, el primer Ja, ja. ja, ja, ja. Que també va bé perquè aprens a ser responsable dels teus actes. Si tu no vas mm -hmm. a classe el profi no et coneix, llavors suspendràs segurament totes les notícies, o sigui, tu vens a posar sí. les piles um, a organitzar-te el temps teu per les sí. coses que has de fer, llavors anar a comprar clar, sí, gas, bueno, a vegades comprar i a casa se'ls pares sempre hi ha menjar obríem l'armari ja. i no teníem una llana toñina no hi ha res bueno, si no t'expavides amb supervivència no? això, no? vull dir que aprens moltes coses sí. de, de tu i de dir, bueno, què vull fer què faig jo aquí? Sí, home, menjar sa, per exemple, el pis, quan vam estar al pis no és que menjés el sa, però menjàvem ja. passos cosits, igual eren amburqueries, igual ja, ja, ja, hi havia ja. èpoques amb, amb un amic d'aquí Girona, que es diu Robert, que, bueno. Ai alguna que en Robert? Sí. Al saludar des d'aquí. Uh, vale. gran viatge. Els també <ríe> <Gran ha de ríe> Sí, la de, de fer Bali. Sí, sí, sí, sí. Quan t'es escoltat li faran ganes i dirà, "Vinga, anem ah, a parlar." Així li diré més per a cobrer. Doncs, doncs a Robert, èpoques de de beure dos i quatre litres de Coca-Cola i menjar... sí sí sí I sí. menjar ganchitos. I menjar canxitos, dir, i congelats allò pam-pam per estar al menys rato a la cuina possible. Saps? Que el temps que perdíem estudiàvem. Tampoc t'enganyaria, que no és veritat. Estàvem a jugar a cartes o xerrant o bolellant. Però, però bueno, t'espaviles. T'espaviles. T'espaviles la ciutat. I també està que et digui, A mi m'agrada molt l'experiència trobar-me sol en un lloc perquè vas trobar les teves eines per dir, bueno, com m'surto, surto, no? Com, com sí. ho faig? Sí, bueno, no I això per la vida de vegades bus doncs, to Girona i tornes amb més ganes i saps un moment que que vols ja. Sí, sobretot aquest fet de, del del que diuen, que passa molt a Girona, no? De que tothom mm. està pendent de del, ui, ara faig això, si faig això. Si a tota sí, ja, a tots aquesta, els pobles no? petits, no? Tots els pobles petits, Girona no deixa ser un, un poble. poble poble gran. Eh. Però no és ser un poble, doncs és això, no? que que et va prendre que, bueno, que et genònim si vols o que no cal que estiguis gaire pendent de lo que estiguis els altres, perquè tampoc te porta, tampoc te red. Com a mamma bacaps. Sí. Bon bueno, i no. estàs que has de vestir com bulls, però ningú ningú et mirarà i Sí. No, i no t'importa, no. que fagis. Sí, et vas, et vas reafirmant a tu mateix com a persona, diria. Eso sí que ajuda molt. Figuarem una altra cançó perquè curru, curru, curru, sí. rucru, i, una... i posem Posem en Mi Petxo, de l'último de la fila? Vale. Per què ha aquesta cançó? Aquesta cançó, perquè, bueno, tot el que he anat aprenent de música i així comença amb, les, amb el que sentia de les meves germanes, les dues grans. I en Mi Petxo és un grup que li agrada molt, bueno, li agrada molt també al meu cunyat i, bueno, a la lletra hi han parts que em fa pensar, també, amb les meves germanes, no? de moments que han estat al costat, que és allò que no ho dius però saps qui són o no t'ho dius però saps qui són i bàsicament per això tots els ho diguem Vimma parlem. Parlem. Un programa de converses amb Vimma Garulera. Aquí seguim en aquí en directe parlant de la seva vida, el que ha viscut i tot plegat. I m'agrada, hem convidat com tu, perquè entre cançó i cançó us hem de confessar que ens preguntem què vols que parlem ara, o quin tema, i em tu mateixa. I dic, ostres, quina llibertat, i dic, doncs vinga, va, no sé, sí, sí, i fer miqueta Home, la, la vida, no? Has acabat la carrera, estàs a Barna, uh -huh, me'n torno... Trobes feina Girona. quan acabes de seguida? Uh, sí, sí, sí, trobo feina. Era el feina. boom, de fet, de la construcció, potser, no?, quan t'ho acabes, encara... Sí, clar, jo la, les assignatures, per dir-ho les acabo tot el 2000 i entro un despatx que és en Miquel Ferrer i en i en Xavier més grau. I fins al 2003 no el meu projecte durant aquests 3 anys pues estic al en de el seu espai. De projecte? El projecte el va a una escola de capacitació agraria i forestal. Ves, és un institut però en mitj del bosc, bueno, en camp, per formar joves agricultors o bueno, coses de I durant aquests 3 anys estic anant allà treballant que m'apiquen una mica la cresta perquè dic que s'hi fan unes coses i en realitat no les sé fer prou bé encara o pel nivell que demanen però bueno, eh, n'aprenc molt amb ells eh, després d'això el 2003 m'apreig amb un altre despatx amb l'Àlex civils que també, bueno que encara hi soc amb, hi han hagut temporades en mig i quin enmig. tipus d'obra fan? tot és obra són habitatges unifamiliars habitatges prolifamiliars alguna escola obresol Mm, quasi tot privat molt poques coses públiques uh -huh. que generalment en arquitectura el que acaba veient més o coneixem més la gent són obra pública no? edificis grossos tal, perquè bueno pues, suposo que pel tamany sigui sí importa <laughs> amb aquestes coses bueno, i a vegades que veu la gent més no? lloc... sí, no, perquè és, el que, més, sí. és el, que sí. el que llueix més però a vegades mira, quan et buscava frases per dir un aforisme sí. d'arquitectura deien molts eh, arquitectes que a vegades és mica més, més que mirar de fer arquitectura per la societat és vegades una competició sí. entre arquitectes de jo he fet això, jo pues he fet l'altre Ah, bé, bueno, és competència d'egos Sí, sí, sí, no? sí que a sí. vegades s'oblida una miqueta perquè està fet no? per què es crea sí. una construcció per, per la població, per la gent que hi viu no? i no bueno. perquè els seus egos puguin jo he aconseguit fer aquestes formes i lo altre i diguin sí. és polèmica que tu Sí, hi ha, hi ha una frase també que uh en contrapartida del que dius d'un arquitecte català que es diu Coderc fa temps això no necessitamos genios el que necessitamos són arquitectos també és veritat hi ha un punt molt important que és el que arrossega la professió que és aquesta cosa de l'ego i de l'arquitecte com a qui sap què que la fes en persones normals i corrents un metge acaba l'operació i està en un quiròfan no? un arquitecte sí, no, més feina... dura. és responsable durant molt de temps d'allò que està, estàs fent aquí no? aquí... i d'allò que ensenyaràs podries a la presó sí, sí, sí, sí, és, clar clar que que sí, sí és molt gent sí, sí. Sí, hi ha més contrapartides del que la gent s'imagina en la professió d'arquitectes però bueno uh, sí que hi ha molta batalla d'ego que és una de les coses per, per les quals la, la carrera no va no em va agradar molt Vale? sobretot aquest, aquest ambient no? de competició i, i d'això no ho sé no? veig que, que bé, som persones normals i corrents que ens agrada fer això alguns més que d'altres perquè eh, en alguns el que els interessa és fer calés i els importa poc el que quedi no? i per això Ai, aquest ofici així... se'n poden fer de calés realment no? bueno, o així... t'apostant tampoc t'agreguis que tant, tothom apreta molt més ara, més ara, però tothom apreta molt depèn molt del de que inverteixis en el projecte hi ha projectes que o hi ha gent que vol fer els projectes, anar per feina i fer calés per tant els importa poc el resultat final i ha d'altres que com a mínim l'intenció és que allò que quedi si digne i tampoc ser una obra mestra, però que sigui digne i que es pugui mirar no, molt molt del que veiem avui en dia, o la major part, no segueixen aquesta que deia l'última, sinó la primera d anem a fer calés ràpids, yeah. i això ja és el trist, no? perquè uh, durant, tenen una vida pues, de 100, 200 anys després de saber. Yeah. No? I deixar una empremta així en el món pues, és emprenyat, yeah. com a a mi no agradaria que em recordessin, que té merdós. I brunyol. Sí, saps? No, no o sigui, que clar, si, si tu t'hi esforces i tal, la dedicació i les energies que poses en una obra que pugui quedar mitjanament bé, són moltes en comparació amb el que pots és arribar. És com parir alguna cosa, també, no? De fet. Sí, sí, sí. Que forma part d'un de... sem... procés de creació... Molt semblant, molt semblant, o sigui, sí, sí. veus fet és quan... Eh... Quan, mm -hmm. i quan veus que persona hi viu oi part dels d'aquella persona formaran part de la teva obra si sí, hi ha procés d'aparir-lo i hi ha un procés d'educar-lo també clar. perquè clar, tu apareixes sobre un paper i com que no és feina de l'arquitecte prou portar-ho a terme que, clar, hi ha moltes peces sembla... sí, sí. i les peces jo crec que tan important és l'arquitecte com el manobra que està... Que està puta, en... no, sí, sí, perquè és ell el que... I, i totes les professions que intervenen són ells els que han de, de portar a terme allò que tu t'has imaginat en el cap i que <coughs> hi ha punts contradictoris no, de formació que... formació i motivació de qui està treballant, no? perquè si tothom sap que, que allò es vol portar a bon terme i fer-ho maco i d'això, doncs pues jo crec que l'obra, com amb qualsevol art... Que, o música o el que sigui si tu no hi poses sentiment allò no queda empapat per tant, una casa si la gent que l'està fent no li fot canes eh, et quedarà un bunyol, com deies saps, i dius uf, hem de fer tots ha de ser un equip i un engranatge no? que tothom vagi a l'hora una miqueta no? exacte, que tothom estigui motivat perquè allò tingui un resultat final agradable, maco si pot ser vaig que interessant parlar Ai, amb la Rick Ortega, perdó, Enric, Sí, Enric, perdó. bueno, és igual, no passar res. Ja he que era molt difícil <laughs> canviar-ho. Des, de des de petit que m'ho diuen, per tant, sí. canviar-ho serà complicat. Però més... bueno. bueno, no, no passa teniu, res. Tenim conegut de gran, i clar, com que molta gent diu l'altre nom, doncs pues em costa dir-te Sí, sí, sí, no ho sé, ho sé. Però, però bueno, ben, poc a poc, passa res. Poc a poc. No, si no, i si no se m'ha quedat així. Al meu pare també li diuen, diuen Enrique com jo, i també té amics que encara li diuen Quique. I ja. té 60... Ui... 65? No, 67. Sí, un xavalín. Un xavalín. Fiquem sí, sí. la teva tercera cançó, perquè ja portem vale. de programa i vale. i encara falta... Podem compartir la teva música, també. L'altra vale. sí. cançó és de Ben Harper. Those sí. are from, from my friends. Per què Exacte. aquesta cançó? Per què? Bé, bueno, perquè... Sí, sí. No sé si ho dic bé, eh? segurament algú com em senti no ho digui bé... Eh? O em renyarà, o d'allò és sobre la història d'un d'un d'un home que el, di la o no la piden i demanen als seus companys que no hi vagin perquè diu que pot aguantar el dolor de les pedrades però no pot eh, no podria aguantar el dolor de veure els seus amics dient-li coses maques i una cosa què sí, sí, sí Déu-n'hi-do, doncs sí. És, és acceptar els, els piropos per dir-ho així no? costa. sí, costa molt acceptar-los, sí, perquè com no creus en tu mateix o, o la gent els hi costa creure en si mateix pues, pues perquè... tothom cregui en si mateix, en si mateix. i en els piropos també ah, som molt goblos Better. I know my friend Why must a beginning Be the means to end it The storms from my enemies These wounds will mend But I cannot survive The roses For my friends or oh, I cannot Survive The roses. When the last word Has been spoken And we've been the final setting sun all that shall remain is a token of what we've said and done when all we've had when all we've had has been forsaken distant church bells no longer ring That's the sound Of a heart taken And the story Of tears From a king The stones from my enemies Oh, these wounds will mend But I cannot survive The roses from my friends Oh, I cannot survive The roses This may be the last time That I see you Forgive me For holding you close This may be the last time I see you So of uh, this moment I will make the most This may be the last time I see there we shall be eternal If you believe we shall never, never, never borrow the stones from my enemies These wounds will mend but I cannot survive. The roses from my friends the stones from my enemies, these wounds will mend, but I cannot survive, oh I cannot survive, oh I cannot survive, oh I cannot survive, oh I cannot survive. Oh, I cannot survive. cantes una mica Va, jo <ríe> perquè li dava reben... i estava aquí fent els baixos us dic... rebento els micros <ríe> <ríe> ole ole parlem de, de viatges molt bé fantàstic de això lloc, de viatges viatges, deus que hagis vist que t'hagin impressionat Ui, quasi, o que no et que encantat no, jo diria que dels llocs que he estat de tots en pots treure alguna cosa bonica i tots són especials i potser et pot desagradar alguna cosa en concret però que igual a la llarga és el que t'ajuda a entendre més bé on t'has estat no ho no sé diguem llocs, llocs països, països eh? n'he un, un dels... fet uns quants i el que més m'ha agradat va ser el que pitjor vas començar que va ser a Bangladesh Bangladesh el primer dia, no és d'aterrar, ja me'n molia tornar cap a casa. Amb aquests feixos tan diferents, sí, passa. Sí, sí, sí. Quin m'ha marat a mi venir aquí. Sí, exacte. Que necessita. exacte. Però... Però sort del company que tenia, que és en Robert, que ja hem, Robert, que hem, hem, hem que, Robert, és la que surts en aquesta entrevista. Has de venir. <ríe> <Sí. ríe> T'esperem aviat. Doncs, hòstia, primer, el, només d'aterrar, el xoc de temperatures, les olors, les presses tot plegat, va ser com bastant horrible i no vaig voler sortir de l'hotel i li vaig dir que ens en tornàvem i no, al final em va més convèncer i vaig dir, vale, doncs ens passem el dia d'avui en aquí i demà arrenquem i en allà vaig anar a veure bueno, era l'única cosa que volia anar a veure, que... que coneixia de Bangladesh, a Dhaka, que és el Parlament que és d'en Lluís Khan arquitecte dels Estats Units eh... Uh i va ser l'únic que tenia previst fer o que teníem previst fent allà i que coneixíem i després tot, tot el que va vam estar-hi tres setmanes tot el que va estar voltant per allà és trasllades no sé molt i molt de temps en enrere i queda allò bueno eh, et trobes amb una cultura completament diferent eh, ells Bueno, amb molt poc passen i a més a més el magnífic és que tampoc els importa saps? No, no comparen vull dir, si tens o no tens més, hi han sensacions curioses que és l'espai vital que nosaltres necessitem del marge ells els fan desaparèixer Estàvem, no sé, en 3 setmanes vam, vam veure no sé, potser 14 estrangers nosaltres nicolosos clar, no hi havia ni postals per enviar al lloc, ni samaretes aquestes, tipus... Souvenirs. souvenirs, això no existien allà. I ells flipaven, no sé, amb, les nostres, amb que nosaltres fessim fotos i que poguessim veure la imatge, ens demanaven que l'imprimíssim, coses d'aquestes que, que dius, uf, no estem valorant res de lo que tenim i aquesta gent sí que... Quin, quin contrast, no? Quina manera tan diferent... De, I els nens, a vegades, de... lloc, d'aquesta capacitat d'observar i de sorprendre's de sí, sí. tota no? Sí, sí. Aquí a vegades la perdem, no? I sí. gent gran i gent jove, perquè aquí a vegades sembla que us ens ens es puguin fredar. La gent gran ja viu massa encarrelada. No, sí. no, sí. Estem, estem anastasiats una miqueta. Amb mm. tantes coses que tenim, ja suposo que el cos i el cap eh, ha, de tri, ha de destriar, perquè si no pararíem bojos. Té molt de soroll, no? Sí, tenim massa, massa soroll mental. Exacte, massa soroll mental. I, i allà, bueno... És l'ú més proper que ha estat un viatge del que devien fer els primers viatgers, això de sortir d'un lloc i, i no sabies Sabies el destí, però no sabies ni com hi arribaries ni quan trigaries, ni com, ni com tornaries i això és una de les coses mandes dels viatges o d viatge així. altres llocs a part de bangladesh he estat al Japó, vaig estar a Tokyo Kyoto, i Kyoto vaig he estat a més Japó. Què? Japó, notícies, ara, espectacular eh? ja, home, sap, sap un greu sap un greu, però el que el que a mi no m'ha sorprès massa és el comportament d'ells ara després de la ja. tragèdia aquesta, de que tothom sigui tan pausat, tan calmat ja. realment aquella ja, gent quan que, estaven és allà que, a fer el país, no? que segurament passa a Espanya i la veritat no, no, no, tan sols el fet de fer cues per esperar l'aigua o el menjar ja. i tot això sí sí, a Espanya o a quals... jo crec que molts països l'ordre que han sabut mantenir i la, i la paciència si la calma no, sí, no haguessin tingut, ens haguessin estirat els cabells i haguessin desvalijat coses per aquí i haguessin segurament, espero que no eh? no, no m'agradaria que fos així però eh, aquí ha, ens haguessin trepitjat els uns a altres per, per aconseguir allà tothom respectant el torn eh, no sé, és una lliçó una miqueta de convivència, de ficció, de ficció de convivència sí, de convivència, no? de convivència no sé, més... Hi uh... ha algun lloc que diguis, aquí em pensava que era molt i no. O no, no, no m'ha passat. No m'ha passat. No passat. De fet, un viatge sempre... sempre encara que en algun moment estiguis a gust, sempre tens tant de profit després, n'aprens tantes coses. Sí, sí, sí. sí, sí. El fet de col·locar-te fora del teu espai habitual, no? A mi no, veus, no, ja és... aprens uala, no? com em comporto, com em crec... com No, jo crec que és la millor manera de, de conèixer-te saps, de conèixer-te dius uf, aquest realment sóc jo, perquè aquí no hi ha cap cosa que m'avinculi d'on t'avinc, o sigui, no tinc cap allò condicionant, vida, no? no? No tinc mm. cap condicionant d'allò. No sé, un lloc molt mal Bernada? Noruega, segurament. Noruega també és molt maco, però... És una tema... molt... Sí, sí, sí, no? sí, o... sí, molt, molt. No, i els paisatges i els llocs són espectaculars, espectaculars. Després, que més? Estats Units? Vaig estar... 15 dies, però vaig fer masses coses, que és un lloc com per tornar-hi, que allà, allà sí que partem en l'arquitectura. No, no, clar, el pitjor és que vaig anar de costa a costa. Amb avió, però. Sí, amb avió, amb diversos, perquè vam fer... Pares... No, no, no. no. Uh... Altres allò. Um, vam fer Washington, Chicago, Nova York, San Francisco en, en 15, 15 dies. dies. Massa. Yeah. Sí, massa. No, tens temps no, no, no, no, tensem ni d'estar en els llocs quasi. A terres pobo pobo Ara la sensació és allò de dir, uf, aquí hi haig de tornar I, per prendre'm un no calma. Millor, però tinc la sensació que quan hi baixi semblarà que estigui en una pel·lícula. Pues potser, Perquè ho has dit tantes vegades en pel·lícules, no? Ja. Bé, ho tens tan ficat al cervell com a part de memòria històrica sí, sí, sí. Que, de la ficció, que és el que ha dit sí, sí. una pel·lícula. Um, però bé, no ho per Nova York potser és la que... Clar, justament per això que deies de les, de les pel·lícules, que la tens tan mitificada, per dir d'una manera, que quan arribes a dir: ai... Me l'imaginava millor, no? Ai que, ai, que li falta alguna cosa. Ai, que li falta alguna cosa. És que no ho sí, refiro. Sí, sí, sí. No, no, és veritat, eh? és veritat. Dir, clar, clar, les peles t'ensenyen les avingudes, les importants, tal, no sé què, la cinquera avinguda, no sé què, no sé Però clar, quan veus els carrerons que travessen petits, us uf, quina merda, que és això? D'acord? Vale? Però, però, home, aviam, sí, és una experiència seri. Uh, després, Malàcia també és molt maco. Malàcia també és molt maco i, I encara no està molt turistitzat no, no, perquè Malàcia és, és un país musulmà eh, que té unes costes que són fantàstiques però no, no tenen la cultura nostra de turista de... encara massa massificat potser el que és Tailandia sí, perquè és així a Indonèsia, així que estava més envall també, segurament, però a no, i, i he estat a alguns llocs que són de, de pel·lícula i diu, uf, no pot de ser De parell, que... no? Sí, sí, de... Ja, ja, ja. Això vos dir que existeix? O... Ai, que sí, sí, m'he hagut, hagut de pessigar, m'he hagut de pessigar, però bueno... Ficarem una altra cançó aquí, perquè ens en falten dos i se'ns està acabant se el, està temps, el i temps, i no? és una meravella compartir l'estona amb tu. Gràcies. M'encanta quedar-me amb les ganes dels convidats, perquè vull que tornin després, vale, eh? és meravellós. L'altra cançó és de funeral de Bank mm -hmm. of Horses. Seta, cançó? No ho sé, és, una, és un grup que van descobrir uns, uns amics i realment quan la vaig sentir vaig dir, hòstia, tu aquesta... Cargolinyes! Sí, Cargolinyes. <laughs> uh, aquesta m'agrada molt. No sé, motiu és... M'agrada. Ja, ja doncs això. esperem que us es... agradi. D'acord. Vale. en Quique, parlant de les seves rutines, manies i tot plegat i ara parlàvem de viatges, hem fet una mica de repàs de llocs, deies que Malàsia és un lloc molt interessant Xulú, per anar, sí. molt recomanable Sí, sí, sí mm, És No sé, se m'estan acabant, eh? No, perquè tampoc n'he fet tants Bueno, n'he fet uns quants, però m'ha desagradat més. I un lloc així europeu a prop que la, per un cap de setmana, on te recomitaries anar, allò? Dius, en tres dies en tens prou per veure suficient, per descansar i per gaudir d'una bona cuina... Escòcia. Sí, Edimburg. Edimburg. Edimburg està molt bé. Sí. I a Raianer, ja a més a més, encara. No sé, ara ens han tret tantes ja que ja no sé quines tot queden. Tot cap a Barcelona, en aquest xilamà. Sí, sí, com, com sempre, sempre. <laughs> com sempre. exacte. Ara hem de fer discurs provincial, i sí, estic, sí. ens ho quedem tot... Bueno. Bueno, és com arquitectura. Estic a Barcelona, però ara la puc estudiar aquí a Girona. És veritat. La, la que sí, sí estalviat, bastants aclarons. Al principi de, fe, de feien a Girona me'n recordo que, que hi havia un que va estudiar química a Barcelona, o no sé, què, no sé què era química, que deia, quan anava a buscar feina, abstener-se-los licenciades a Girona. Ah, ja, ja pot ser. Que dius, ja pot ser. Ara ja no passa, perquè la Deixi ja ha, ha crescut molt i, i ja té no, molt no, més valor que no, no. que tenia abans. Però que tu dius, me'n la mar. Sí, no? sí, <laughs> sí. Som... molta tonteria. Sí, no? Abstener-se-ho. Sí, que, no. que no en sembla més a la meitat, home, que tampoc ha sigut tan diferent. Segurament devien nivell... pensar això. Sí, sí. Veure, els nivells clar que canvien però també canvien més amb el professor que no pas amb l'assignatura mm. perquè són com la doni un i amb l'alumne no? no? si ah, una... ja pots haver estudiat a la millor universitat que si ets, si ets un penques que, o ets sí. més toscu sí, pues no. doncs pues no Això. doncs no sé, la teva rutina com és uf, uf. Mica, o les teves expectatives i plans de futur immediat vols dir la rutina, no, la, no rutina sé, que... la rutina és feina que en tinc una miqueta, tot i la bé. crisi i tot això, no, puc estar molt content uh, i res, trobar molts amics i fer algun vinet junts molt sí, bé. que per cert, avui inauguren l'exposició de la bodega d'en de, Viltsius no? no? sí, que és de, un fotògraf Sons, sí, que ha fet un seguiment durant dos anys tal que l'inauguren aquest vespre a aquest i la podran veure durant un mes no? sí, més, més o menys no sé, no sé, però d'això i ah, no sé, la bodega és un lloc interessant d'anar per Girona que és el, el museu del vi, la cantonada la, de la força, sí, pujat. exacte, penso que és Carrera Esperalta es diu el, oh, el ja. carrer aquell Carrera Esperalta, i després es converteix amb la força home, també podem convidar a la bodega perquè... sí, home, i tant ja hauríem de fer una cosa d'aquestes, no? o els saludem des d'aquí i de passo quan ens escoltin diuen ah, et sento vol a mi. sí, li <laughs> recordaré en Jaume això, Jaume, en Jaume, escolta que hem parlat de tu avui ja a la ràdio, sí. ja pots venir cap allà i, tots, propaganda. i fer propaganda sí. a la bodega i això, bon això i poques coses més, veritat. I, i, I és que és que he la cançó perquè és està sí? acabant el temps, bueno, perfecte Bueno, perfecta, ja està. Aquest <ríe> pues, aquestes ide uh, a, uh, a tots els amics és, perquè hem de dir que la cançó que tenia aquí que la cinquena, és desmoquin Bambi, no? Sí. Gran músic. Sí. Que també l'he convidat aquí que ha dit que vindria, o sigui, que estiga encantat de venir. Hauries de fer venir també a la Nioli ja. de que la companyen. Tots Un homenatge trobar. Exacte. Tell the wall perquè aquesta un parell, un, un parell de frases que són molt maques bueno, que a mi m'agraden però ja és una cosa personal, I, sí, personal. personal? no, aquestes me les guardo pues bueno, doncs que l'escolti si no es totes exacte. i que es pensi que, que les frases poden ser exacte i si no es, es troben a si l'Enric Ortega exacte. i li la frase i si l'endivinen els convido una copa de Vila bodega. Vale, vale, ho faré. Sí, sí, ho faig així. I si així, no ho fas tu, ho faig vale, colomar-te aquí. Els dos primers com hem Els dos sí. L'imitem-ho, que la sí, gent la abusa. senten això gràtics i venen tots corrents. Doncs pues moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Gràcies, Quique, ha sigut un pla. Gràcies a tu. Fins la setmana que ve i visca la primavera.